כי הלך שמעי מירושלים, גת וישב, וישלח המלך, ויקרא לשמעי, ויאמר אליו, הלא השבעתיך, אדוני, ואעיד בך לאמור, ביום צאתך, והלכת, אא נבע אנה, ידוע תדע, כי מות תמות. ותאמר אלי, טוב הדבר, שמעתי.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 לפני אדוני עד עולם, ויצב המלך את בניהו בן יהו ידע, ויצא, ויפגע בו וימות, והממלכה נכונה ביד שלמה.